Att tippa 40-70 Ungefär. Ungefär Ja, 70-70 ah, <laughs> Så, vad heter han? Kurt 70-70 uh, uh, uh, uh, det, det är bättre än 50-50 Jag hörde att du snart ska lämna stan Välkom till kodavsnitt 172 Ja Modopodden. Modopodden Nu börjar det heta till här uh -huh. Jag hade ingen riktig, riktig koll så där, så där, uh, Hur många omgångar det var nu har, Mod, nu, har, nu har de spelat 49 matcher Och det är 52 9 pinnar de spela om Och de ligger två poäng uh -huh, Ja just, just det Så här ligger uh, Modo ligger 9 på 70 poäng De är bra morskina plus 13 Södertälje 72 Björklubber 72 Oj de har ramlat ner neråt det är de som har chans att gå förbi då. Har fortfarande risk att åka ur? Eller? Ja, jag har de Det är åtta peng Det ska ah. mycket till Men de har ju bra målskillnad i alla fall Och det känns ja. väl väldigt... och, och de har ju även en En i Ja. Ove Molinsson e Emolin. Ja. e e Emilin. E e e -E Vet du vem Ove Molin var? Spelar Brynäs Brynäs, ja här var Det är hans son Var han? Ja, jag sa. ja. smurf femman. Ja, vilka med var det mer i Smurfserien? Gossi och Dakelle Gossi och Någon som heter mm. Nej, det står en stil ja. jag, jag minns ju att de Modo skulle ha vunnit Smurfserien mm. Då skulle ha vunnit 1999 med Brynäs Sedin Så avgjorde Ove Molini Öppet mål Ja, men det var någon som hette Bisset som var bra där Tommy Tom Bisset, Bisset. Mm. Då tänker jag alltid på det där basset. Det här med basset, det här godis. Ja. Nej, men de, har, de har ju då, och sen på torten plats har de med s marklund också. I skjuter vi igenom. Vad heter för då? S. S. S. s, -et. s -et. Nej, men alltså. Stenheimer. S. Vad sa du på fjorden plats? E. -hem. Nej, men det eh, är sant tror jag. Ja. Är mycket möjligt <laughs> Alltså kunna hitta Sören också ja. Nej men alltså det, det det känns väl ganska Chansen finns ju Ja, Vi får se Och eh, när, den här, när den här podden kommer ut Så, så har vi nog faset i, i hand Ja det vet man aldrig Tre omgångar Det är nog nästa vecka då. Ja. Vad tror du om chanserna 40-70, ungefär. ungefär. Du då? Ja, 70-70. Så heter han? Kurt. Ja. 40-70 ganska bra. Det är bättre än 50-50. Men vad heter han? Han är i tränaren i Bayern var det då? Eller var AK? Rolssetter du? rollsätter du? Uh -huh. Som eh, till med underbara matte saker. Eh, nej, men jag tycker att de är väl närmare nu i slutspelet. För de hängde det för liksom det. Förra året så fick de väl då var det att hänga. Kommer en tredje från slutet då, Men en sån som Emolin till exempel, får han fortsätter i modern. Få få, men han lär ju inte göra det. Nej. Kommer ju få någon sån här djur. Liksom, någon, någon som kan erbjuda en bra jobb. Bra jobb och lägenheten. Han får, får byta ut lägenheten på Sörviden. <laughs> Något ett Etta på varandra. Ja. Torsvägen, gula hus eller rör man ner eller då ja. ja, det blir ja, så. men underliga. vi får väl se. Ja. Vi tackar, Hej, moro. Vi tackar för den. Hej då. Hej.